În Iași. două post meridiane, sună lung și monoton, ornicul cu trei cadrane de la Sfântul Spiridon. Doamna prin văzduh adie ca un zbor de libelulă, în lumina străvezie mergea gale o patrulă. Pe trotuarul plin de soare saltă în mers grăbit părechi de studente zâmbitoare cu frizete la urechi și spre universitate trec ducând pe serviete clarități întunecate și sclipiri de baionete.